Заки негоди не розходилися. За вихреним краєм печери вірячим протоптом до кія подерилася посушняк. Під терновинням стояла тиша. Під ним тиша лише погодувалася, бо вона під тернещем зроду була така, що вітер її продути не міг, а намагався лише розхитати. До кія витягла спехов шаблю, та перед тим, як приступити до пруття, Обережно, аби не сколоти пальці, вільною рукою стали виймати з-поміж прутеча вже покинуті гнізда. Пригодяться для вогнища на розпалку. Вона наскладала їх цілу копичку, коли вітер обіг терновище ззаду, підкрався, завовчив на ній омаляного кобеняка, кинув на чагарі, що вона шхнулася у них, ледь встигла затулити обличчя руками. До омотало б і б між вітром і чагарями, хто знає ще скільки, якби вона вже без живого на тілі місця не скотилася тим самим звірячим протоптом вниз до печери і не заховалась під її кам'яним козирком. Гніздечка, що вона їх насмикала з терновика та наскладала біля ноги, вже летіли під хмарами навздогін тим, хто все літо у них і сидів, і мовчав, і співав, і знову мовчав. Навздогін своїм птахам Будемо сьогодні без вогню і без світла я начутно зайшла в печеру І опустила, аби не бачити стін Очі додолу О порханні блискавок Висвічувалася кам'яна постіль Де покотом лежали І не ворушилися дітлашня та жіноцтво Вихоплювалися їхні заплетені Вінками коси та чубчики З краю, як перед виходом із печери В ногах жінок і дітей Підклавши рушницю під голову, Докія прилягла і собі. Понад нею зі стелі в тьмі зеленіли совені очі. Докія хотіла заплющити очі, та вони не заплющувалися. У мерехтій блискавок знову на стіні затупотіли мамонти, а за ними здобною погнався і омелян. Лише тепер мамонти рятувалися небезмовно, а двиготіли по стінах бо в них і справді розкочувався грім. Та й Йомелян зі своїми печерними товаришами летів за ними з гримучим гуком. Довго Докія спала чи ні, та як збудилася, то почула. Змиготіння не блискавок, а зірниць щось важко зночі кричало. Дощ перестав, не плюскотіло. Вітер ущух, лепехою не шумувало. Доки я взяла рушницю, одним оком виглянула, хто там голосить, звір чи людина. Бо коли звірі й люди кричать, то їхні крики схожі як рідні. З того боку ріки, зі степу чулось поскімлювання. То скаволіли ярки, молоді та несміливі, ще не вибігані вовки. Старі ж вовчугани в цю пору мовчать і до людей не підходять, бо хіба їм замало степу, дрох, і гусей, оленят, сайгаків, козенят, туренят, лошад, диких коней тарпанів. Докія знала, що серед вовків є й такі вельможні вовчиці, що влітку п'ють самі лише яйця, гусячі і качині, лебедячі і чаплині. Сіроманці їх прогризають, а димчасті сіроманчихи, обгорнувши їх перед носами лапами, п'ють. А на таку дрібноту, як яйця корі починні, перепелячі чи жайвронічі, вовчихи не звертають уваги. Під осінь усі вовки переходять на птичий і звірячий молодняк, а вже лише потім, узимку, в морози, на оленів, кабанів, турів і лосів. Усього в степу є і є лише «Не лінуйся». Бувало, що вепри, тарпани, кози, олені, журавлі, лебеді та дрохви і навіть тури самі запрошували вовчий народ, аби той час від часу навідувався до них підібрати якого немічного чекаліку. Коли ж ніхто не здихав, не складав назавжди крила, не простягав ноги, а сидів у яєчку чи товк мамине вим'я цупкенькими губками, то вже ніхто – степи вітри, спека та сніги – Нікому нічого не перешкоджали і не забороняли. Біжи, пасися, скуби, літай, повзи, щебечи, облизуй, лягай, вискакуй, чамрій, пітьмі, гарчи, хропи, шепочи, кряч, кувікай, стогни, сичи, клекочи, підпадьомкуй, висвистуй і торкочи, носи у дзьобові на гніздо, стеблину чепух, рий нору, живи та радуйся, скільки хочеш. Благоденствуй та продовжуйся у благоденстві, яке створив і дав Господь на радість собі і тобі, не сущому, старому та молодому. До води йшов тур. У досвітньому сірому світлі він грізно манячив надлепихою, подавав дрімливому світові ревучий голос, підганяв своє тіло хвостом і, настовбурчивши бурчивши гриву на причайну воду, Бичився та сердився на неї, ніби вода була винна у тім, що він її зночі хоче Докія притислася спиною до зайчої капусти, звела рушницю і вистрілила Тур зупинився і здивувався Здивований він замовк і постояв, тоді ображена усів на траву і оперся рогами в зорі Білувала його Докія з досвіта й до обіду. Білувала і крем'яним ножем, і шаблею, і скреблом, аж доки не зморилася, бо нікому помогти. З печери ніхто не вилазив, жіноцтво не прокидалося, а діти, хоч би хто і проснувся, та яка з них здрібноти поміч. Отож, пооснувавши від ріки до печери з десяток разів, Докія перенесла тура в кам'яний закапилок присолила до вечора до вогню і знову подерлася попаліччя. Та за цим разом не до тернів, а вище до глоду, бо глід не такий шпигучий. Тепер вона стала обачніша. Виробила шаблею сокирище, примотузила до нього кам'яну з печери сокиру, бо в чагарях сокира від шаблі зручніша та замашніша. Вона і менша, і важча. Докія вже було і замахнулася на суху гіллячину, коли її руку зупинило кінське ржання Із занесеною сокирою вона оглянулася, звідки те іржання ржання йшло За глодовим відтям, під нею внизу, річковою долиною, наближаючись до печери, прямувала невеличка озброєна валка Два вози і гарба, чи турків, чи козаків чи турків, чи козаків було четверо. Перший з них – Цибатий, у червоній турецькій фесці та в синьому козацькому кунтуші. З двома на поясі ятаганами простував пішки.